Dohodli jsme se, že věnujeme tyto dva cenné dny hm? e, meditaci na dech. Hm? Všem se to líbí? Proč na dech jsem taktéž vysvětlil? Protože dech má vztah ke všemu, co děláme, ať jsme si to vědomí, či ne. Jak tělem, tak Vědomím cokoliv děláme, se, ač většina z nás si toho není vědoma, je spojeno s tím, jak dýcháme. A kvalita našeho dechu, ať jsme si toho vědomí, či ne, je přímo spojená s kvalitou, jak používáme naše tělo a naše vědomí. Jestliže ho používáme s koncentrací a s moudrostí, budeme dýchat jinak, protože budeme držet tělo jinak a budeme používat vědomí jinak. Jestliže nemáme koncentraci a nemáme moudrost, jak zacházet se svým tělem a se svým duchem, zase naše dýchání bude probíhat jiným způsobem. Proč? Protože právě činnost dýchání je nerozlučně spojená s činností těla a s činností vědomí a je v nich zakoreněná. To, že máme tělo a vědomí pohromadě, tím žijeme a to, že žijeme, se vyjadřuje právě procesem dýchání. Hm? A jak žijeme, taky záleží na tom, jak používáme své tělo a své vědomí. Hm? To jsme trochu vysvětlili. Dle buddhistické tradice, nevím, jestli jsem se to zmínil tady nebo někde jinde, myslím, že už jsem o tom mluvil, Meditace je na dech, je taky to, co provozoval Shakyamuni Buddha sám pod stromem probuzení. A je to ta meditace, která ho vedla k poznání toho, co poznal. Hm? Dle buddhistické filozofie, vše, co je autentické poznání, musí být nerozličně spjato, se poznáním těla a vědomí, což je jediné, hm? co je nám vlastní a čím chápeme tento svět. A jak ho chápeme, závisí právě na tom, jak používáme naše tělo a naše vědomí. Hm? A jak ho používáme, znovu vracíme se zpět, je právě vyjádřeno procesem našeho dýchání. Hm? Čili v procesu dýchání pro osobnosti uvědomnělé. Bohužel ne všichni z nás jsme osobnosti uvědomnělé, ale měli bychom se o to snažit. Na to je yoga, aby jsme se osobnosti uvědomnělé stali. Hm? Každý nádech a výdech má svůj význam. Hm? A teď... V tradicích jogi a v mém pojetí tradice buddhismu se nedá odloučit od tradice jogi. Hm? Z tradicí jogi je úzce zpěta, ač mnoho studentů buddhismu si toho nejsou vědomí, jak úzký vztah je mezi jinými druhy jogy a buddhistickým pojetím jogi. Buddhistické pojetí jógy je hlavně spočívá v meditaci šamata a vypašana. Hm? Meditace šamata je základ meditace vypašana. A meditace vypašana, což je vidění věcí tak, jak jsou, hm? vlastně vracení se k tomu, co. Opravdu jsme, to je vidění věcí tak, jak jsou. Je založena právě na naší schopnosti koncentrovat vědomí. Nejdůležitější princip jogy, společný všem tradicím jogy, je samáhy, tam čítal, jadha, tam pašiaty, pouze vědomí v samády, Vidí věci tak, jak opravdu jsou. A v samádhi, vědomí v samádi znamená vědomí, které spontánně bez násilí zůstává na vyvoleném objektu hm? a nerozplývá se vůči jiným objektům, Tento proces učení se samády je různě vysvětlován zase v různých tradicích. Já jsem začal vysvětlovat tento proces na základě poznatků tak, jak je vysvětlován v tradici severního buddhismu v Číně a v Tibetu. Tato tradice Meditativní tradice je hlavně založená na poznatcích, které jsou čerpané z yoga čára tradice, tradice pouhého vědomí. Ve všech tradicích jógy, vlastně princip jógy je obrátit vědomí samo na sebe. A v této tradici. Tento proces obrácení vědomí seme na sobě, sebe poznávající aspekt vědomí je ze všech tradic jogy snad doveden do nejdetailnějšího Do nejdetalnější vědy poznání. Hm? Stejně tak, co se týče vypašany, též. Proces vypasaný je eh, analyzován snad nejdetailněji v této, v této tradici. A začali jsme s tím, že eh, proces učení se šamata a vypasana, tedy koncentrace a moudrosti, je, eh, jestliže pracujeme na dechu, a tentokrát to dny budeme pracovat na dechu, není nic jiného než proces zjemňování dechu na základě zjemňování vědomí. A zase zjemňování vědomí na základě zjemňování dechu. Děje se to na základě principu, že jedině jemné vědomí je si vědomu jemného objektu. A zase jemný objekt se může stát jedině objektem jemného vědomí. Hrubé hm? vědomí si není vědomo jemného objektu. Meditace na dech je obzvláště zajímavá tím, ačkoliv se děje ve všech jiných meditacích, že meditující v procesu práce, učení se koncentrace a rozlišování na základě dechu právě zjemňuje počítek dechu. Zjemňuje počítek dechu až do stádia, kdy dech je prakticky nepostřehnutelný. Hm? Ovšem dech nepostřehnutelný je postřehnutelný na jiné úrovni, je postřehnutelný jako mentální obraz. Proces meditace na dech, tak vysvětlováno obzvláště v yogačára tradici, je proces zjemňování obrazu dechu. Dle yogačára tradice to je důležité si uvědomit. Veškeré objekty meditace jsou mentální objekty. A proč je k tomu tak? Důležité si uvědomit. Protože objekty našich smyslů hm, jsou objekty, které pokud nejsou spojené s moudrostí a koncentrací, jsou objekty, které eh, jakmile se změní, mysl okamžitě se tež změní. Hm? To znamená, eh, jestliže naše vědomí je závislé na smyslových objektech, eh, bude pokud eh, zvuk bude eh, udělá silný dojem, vědomí bude za zvukem. Pokud barva udělá silný dojem, vědomí bude běžet za barvou. Když chuť udělá silný dojem, vědomí bude běžet za chutí. Když tělesný dotyk udělá silný dojem, vědomí bude běžet za tělesným dotykem. Čili jestliže Tělesný dotyk bude silný v oblasti kolenou, vědomí bude u kolenou, jestliže v ramenu, vědomí bude v ramenu, jestliže za uchem nás bude drbat, vědomí poletí za uchou. Hm? A toto je nestále vědomí. Hm? Nestále vědomí není z toho vidět věci tak, jak jsou. A právě se identifikuje, proto se smyslovými věmi. A tím pádem je ve své podstatě vědomí roztěkané a vědomí, které je spojeno s neklidem. Hm? Protože tento proces stálého měnění objektu je jistý neklid a toho si začíná být jogin vědom jenom tehdy, jestliže se postupem meditace dostává ze pryč z vlády smyslových věmu a soustředí se na vědomí samé. Čili Dle učení yogačára, objekt šamatové meditace je nediferenciovaný obraz dechu, jestliže meditujeme na dech. Objekt vypašaná, jestliže meditujem na dech, je diferenciovaný obraz dechu. Hm? Co je nediferenciovaný obraz dechu a co je diferenciovaný obraz dechu? Třeba pochopit. Nediferenciovaný obraz dechu je obraz dechu, na kterém který se podobá, ale není stejný jako eh, smyslový vjem dechu, eh, který eh, meditující cítí tělem, hm, dotykem těla. A je jemu podobný, ale není stejný, to je třeba rozlišit. A v tomto dotyku dechu, který meditující cítí, nerozlišuje kvality jako tvrdost, měkost, hm? teplota. Hm? Při nádechu je dech studenější, při výdechu je dech teplejší, Přestože meditující, si vědom těchto kvalit nevěnuje se těmto kvalitám. Zůstává u eh, pouhého vědomí dechu jako takového. A toto se nazývá v tradici té teravádové tradici Čili koncept dechu. Opravdový dech, jak naše smysly ho vnímají, je tvrdost, měkost studenost, teplost, tlak, držení pohromadě, plynutí. To jsou elementy země, vody, ohně, větru. A důležité je si tež uvědomit, že naše schopnost počít dech je závisí na prostoru. Dech může existovat jenom prostoru. Pokud není prostor, neexistuje dech. Čili veškeré těleso je možné určit, nebo veškerou formu je možné určit jedně prostorem, tež dech. Bez prostoru není možné početí dechu. Hm? Je třeba si to uvědomit. A Prostor, nejdůležitější prostor, ve kterém dech existuje, je takzvaný v, jak bych to položil, v severní tradici meditace na dech rozlišujeme dva druhy dechu. O tom jsem se zmínil už trochu včera. Hrubý dech, který přichází do našeho těla přes naše Nosní jeho začátek je u nosních dírek, jeho střed je v hrudním koši a jeho konec je někde v podbrížku. Zase jeho začátek je v podbrížku, jeho střed je v hrudním koši a jeho konec je v nosních dírkách. Aby jsme tento proces dýchání cítili potřebujeme prostor prostor právě v ústech, prostor v hrudníku, prostor v břišě na základě prostoru právě tento pohyb je se nazývá dech, chápeme. Kromě toho existuje Prostor, prakticky mezibuneční prostor. V každé části našeho těla existuje prostor. Dvě buňky jsou spojené právě tím, že mezi nimi existuje prostor. A vše, co můžeme počít, tento pokoj existuje tím, že... Je v něm prostor, jestliže není prostor, nemáme žádný pokoj. Hm? A v pokoji pak se dějí různé věci, protože je tam na to místo. A to je prostor. Hm? Je třeba si to uvědomit. Na podobném principu existuje i jemný druh dýchání, kterého se účastní celé tělo. Každý por naší kůže se. Účastní tohoto jemného dýchání. A nejen por naší kůže, každý, každá buňka každého orgánu hm, se účastní tohoto procesu jemného dýchání. A eh, toto jemné dýchání právě je hm, v meditaci na dech, tak jak je popisována v Část severního buddhismu i v se stává vědomím. A jak se stává vědomím, o tom jsem se zmínil včera. V tervádové tradici existují nebo jsou popsané jenom dva druhy dechu: nádech a výdech. Proto tato meditace nádech se jmenuje Ána Pána. Ána je nádech. A Pana je výdech. Je to jasné? Teď v yogické tradici oproti tomu existují čtyři fáze dechu, které tež jsou důležitou částí meditace na dech, tak, jak je prezentována v Číně a v Tibetu a v zemích, kde se čínský či tibetský buddhismus hm, uchytil. Co to znamená? E, existuje nádech, existuje pauza mezi nádechem a výdechem, existuje výdech a existuje pauza mezi výdechem a nádechem. E, v tradice jogy e, nádechu se říká půraka, hm, naplnění, Po naplnění existuje antara kumbaka, to znamená vnitřní pauza, kdy dech, nadechnutý dech zůstává v těle. Pak vydechnutí rečaka a vnější kumbaka, kdy dech, který jsme nadechli, už je venku. Právě v této fázi kumbaka, hm, což je nejdůležitější fáze tréninku prána jama, hm, což se dá nazvat disciplína ovládání dechu, hm, tak jak se učí v tradiční hatajoze, tato část pauzy mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem se stává nejdůležitější částí meditace na dech. A proč se stává nejdůležitější částí? Právě proto, že v této části toto jemné dýchání pro koncentrované vědomí se stává objektem Poznání. I když toto dýchání existuje, též při nádechu a výdechu, právě se stává jasnějším objektem poznání v stádiu kumbaka. Hm? Čili objektem meditace na dech je Nádech, pauza mezi nádechem a výdechem, výdech a pauza mezi výdechem a nádechem. Čtyři fáze. A meditace na dech ve smyslu šamata, tedy tréninku na základě dechu k zjemnění dechu a vědomí vázané na dech koncentrací, Šamata znamená uklidnění a uklidnění. E, Předpokladem uklidnění vědomí a těla je koncentrace. Bez koncentrace vědomí a tělo nikdy se nedostane do e, stádia klidu, který je nezbytný hm, pro e, Správné rozlišování situace, ve které se nacházíme. Jen jestliže se nacházíme v klidu, začínáme vidět věci jasně. Pokud se nenacházíme v klidu, nevidíme věci jasně. Tak jako když je hladina vody rozvířená nebo Zarostla rostlinkami nebo zakalená, nikdy neuvidíme na dno vody. A aby si byl člověk vědom, čeho, co, co se vlastně děje, musí vidět na dno. Jinak vidí své vlastní představy o svých prožitcích, ale nevidí, jak tyto eh, prožitky vlastně přicházejí a odcházejí. Hm? Tak prvním začátkem meditace na dech ve všech tradicích je naučit se zůstat z pozorností u vyvoleného objektu, jestliže meditujeme na dech, vyvolený objekt je dech, hm? čili eh, První krok v meditaci na dech je nedovolit, aby naučit se zůstat u dechu a nedovolit, aby mysl se zabývala jinými hm, fenomény poznání než dech. Hm? A k tomu prostředek je počítání, hm, počítání dechu. Tím, že dech počítáme, vedeme vědomí k dechu. Hm? A vědomí pak, jestliže se nám to podaří, ustává na dechu. Hm? Jestli, teprve, jestliže vědomí ustává na dechu, začíná si být vědomo toho, co jsou vlastně zašpinění kterému mu neumožňují vidět věci tak, jak jsou. Hm? Jestliže mysl právě běhá z jednoho objektu na druhý, hm? ačkoliv je, existuje rozrušení, existuje ospalost, hm? existují různé pošetilé myšlenky. Meditující si toho není vědom. Hm? Začíná si toho být vědom jedině, jestliže najde schopnost zůstat u objektu svého pozorování. Včera jsem vysvětlil, začali jsme s tím s nepřítelem číslo jedna meditace, což je lenost. Hm? A jak se lenost překonává. Lukáži, víra, šrada, pak čanda, nadčení. Nadčení, pak eh, píle a pak eh, prašrady, což je lehkost a jasnost, což je výsledkem těchto předešlých. Jedině, jestliže se snažíme v meditaci, získáváme lehkost a jasnost na těle a na duchu. A tím pádem se stáváme pozorní. Hm? Jestliže jsme líní, pozorní nejsme, tím pádem vlastně nevíme, co se s námi děje. Hm? Je to tak. Jakmile ale máme píly a nadšení pro to, co děláme, začínáme pocitovat jistou lehkost a jasnost v tom, co děláme, a pak pozornost vede nás sama k objektu ze začátku. Meditující se začátečník, jestliže začne meditovat, používá sílu k tomu, aby zůstal u vyvoleného objektu, což mu privádí mnoho frustrací. A jistě všichni z vás, kteří se zabývali meditací nebo kteří se teď začínají zabývat meditací, tuto frustraci poznáte. Hm? Prostě eh, udržet mysl u vyvoleného objektu není možné eh, pouze tím, že se člověk rozhodne, že tomu tak bude a silou hm, vůle vede svoje vědomí k vyvolenému objektu. Nikdy to tak nebude, protože eh, vědomí je Opičí vědomí je něco, co se nedá zkrotit silou, dá se to zkrotit pouze pozorností a uvědoměním. Hm? Ale pro osoby, které nemají velkou zkušenost v praxi jogi, je to Nevyhnutelné, že ze začátku pracují více s vůlí a silou, se chtějí dostat tam, co, na, co si převzali, že udělají. To je tež v životě. V životě to samé, čím méně zkušenosti máme s moudrostí v životě, tím více se snažíme používat sílu k tomu, aby. Věci byly tak, jak si představuje, představujeme, ale věci nebudou nikdy tak, jak si je představujeme a podle toho, co chceme. Hm? Věci pochopíme jedině že tím, že je nebudeme chtít kontrolovat silou, ale že se budeme chtít snažit pochopit tak, jak jsou. Hm? Je tomu tak, či není? Hm? Na to je právě yoga a meditace, aby se jogín naučil poznat sám sebe a poznat svět nikoli v tím, že se rozhodne jak svět má být a jak on má být, ale tím, že pozná vlastně co se s ním samým a co se ze světem děje. A to může poznat jedině tedy jestliže vyvine schopnost vidět věci ne na základě toho, jak se rozhodne věci vidět, ale na základě pozornosti a uvědomění. Jestliže meditující tedy překoná v sobě lenost na základě těchto čtyř sil, které jsme vyjmenovali, učí se vést své vědomí k vyvolenému objektu meditace, ne na základě svého rozhodnutí a síly vůle zůstat u tohoto objektu, ale učí se zůstat u vyvoleného objektu na základě síly pozornosti. A síla pozornosti právě překonává. Pozornost v sanskritu či v páli doslova znamená paměť. Hm? Je důležité si to uvědomit. Smrti. Hm? Smrti hm? znamená doslova paměť. My to překládáme jako pozornost, ale ten faktor paměti je důležitý a je třeba si to uvědomit, když řekneme pozornost. Neimplikuje to vždy paměť, ale měli bychom si vědomí, že doslovný překlad toho, co překládáme jako pozornost, je paměť. A proč paměť? Proto paměť, protože to jedině to, co prožíváme plně. Jsme schopní si zapamatovat to, co neprožíváme plně, to si nezapamatujeme. Je tomu tak, nebo není? A právě prožívání plně objektu v přítomnosti se nazývá pozornost. A jak prožíváme plně objekt v prítomnosti, tím, že nedopustíme, aby naše vědomí bylo rozptilováno jinými objekty. Hm? Tomu se říká síla pozornosti. Visudimaga má na to krásný příklad. Jestliže naše vědomí nemá sílu pozornosti, hm? v jaké situaci se nachází, jako vyschlá do dýně, nebo či jiná dýně, jež se nachází v proudu. Hm? Jakýkoliv, eh, jestli proude doleva, plave s ním doleva, jestli doprava, doprava, jestli vír, tak jde dolů. Hm? To je stav vědomí, jež není kontrolováno pozorností. Plyne tam, kde je e, e, smyslový dotyk silný, silnější. Jestliže e, slyšíme zvuk vlaku jako teď venku, tak okamžitě v, běží za vlakem. Jestliže ale e, dotyk nebo bolest kolena bude silnější než zvuk vlaku, tak už běží ke kolenu a zůstává u kolene. Pak se objeví eh, nějaký silný dojem za uchem, tak už je vědomí za uchem. Hm? A toto je stav vědomí, jež nemá sílu pozornosti. Tím pádem nemůže rozlišovat, eh, co se vlastně děje. Prostě je otrokem věmu a není schopné kontrolovat věmi, jen vědomí, které je schopné se soustředit na věmy, které prožívá, bude schopné se naučit je prožívat je v klidu. A pokud nebude prožívat věmy v klidu, nikdy se nenaučí rozlišit věmy podle pravdy, ale bude je vždy rozlišovat podle svých, šablon, který jsme si všichni v hlavě utvorili o tom, jak věci mají být. Hm? Ale věci nejsou tak, jak jsme si je v hlavě eh, seradili. Věci jsou ve své podstatě úplně jiné, než si myslíme. Hm? Právě proto prožíváme různé frustrace a neklid a strachy, protože věci nejsou tak, jak si představujeme, ale jsou jinak. A my to jiné právě nechceme přijmout. A to jiné, prýmout to jiné, je vlastně tež účel jogi. To jiné to znamená bez vlastních zkreslených představ. Hm? Tedy odstranění lenosti bude odměněno tím, že meditující jogín si je vědom síly pozornosti a sílou pozornosti právě drží svoje vědomí na vyvoleném objektu a nenechá se rozptilovat jinými objekty. To neznamená, že si není vědom jiných objektů, hm? Jestliže vědomí má sílu pozornosti, stává se o to senzitivnější a otvírá se. Ale je třeba si stále uvědomňovat, že se můžeme koncentrovat jen na jeden objekt. Nemůžeme se koncentrovat na dva objekty současně. Jako třeba teď slyšíte, mé povídání a venku slyšíte houkačku, jestliže se soustředíte na houkačku a budete poslouchat moje povídání, jaký bude pocit? Hm? <laughs> jaký bude pocit? Popletení, nejasnosti a nemožnosti, pochopení Hmm? Jestliže se soustředíte na houkačku a budete poslouchat moje slova, jste v rozporu se sebou samým hmm? a být v rozporu se sebou samým je co? Je popletení. Tak eh, síla pozornosti je, Ket pokladem uvědomění. Jestliže není síla pozornosti, nebude nikdy síla uvědomění. A uvědomění v, v meditaci znamená co? Uvědomění znamená eh, být si vědom eh, toho, co zabraňuje hm? naše vědomí, být jasným. To je tendence vědomí klesat, ospalost, malátnost, necitlivost. A zase tendence vědomí se rozptilovat, stoupat, čili neschopnost zůstat spontánně s objektem pozornosti. Uvědomění má právě tuto funkci, že pozornost již v, v síle pozornosti je tež vklíčena schopnost poznat to, co, je, co se v, v dané situaci sluší hm, dělat a jak vzpomenout si na ty instrukce, které jsme dostali, jak meditovat. Hm a jak se vyhnout eh, různým negativním stavům vědomí, hm? jako je chtíč, což je nic jiného než lpění na objektu, což je eh, odpor, odpor vůči eh, eh, věmům, které se nám nelíbí, Držení se věmu, které se nám líbí, hm? pochybnosti o tom, co děláme, pak rozrušení, ospalost, lenost všechno toto jsou též faktory vědomí, které znemožňují pozornost a Nedávají možnost pozornosti dozrát ve vědomost neboli uvědomění. Hmm? Pozornost je kořen uvědomění a eh, pozornost bude naplňovat svoji funkci eh, chránit vědomí od nepříznivých jevů a eh, ukazovat mu směr k. Jak se nepříznivých stavů vědomí zbavit? Hm? Za této situace pozornost je spojen nerozlučně, se stává nerozlučně spojená s uvědoměním, čili uvědomění dozrává na základě pozornosti. A ve stavu uvědomění se ji si začíná meditující být vědom stále jemnějších stavů eh, zašpinění vědomí, hm, což je lpění na objektu, který, který se nám líbí, hm, eh, odpor vůči objektu, který nechceme eh, pochybnost o tom, co děláme, rozrušení a otupělost. To jsou hlavní, hlavních pět složek, které zabraňují spontánní prezenci neboli spontánnímu pozůstávání Vědomí na vyvoleném objektu bez síly, ale s rovnoměrným úsilím, s úsilím, které není ani přílišné. Přílišné úsilí vede k rozrušení a úsilí, které tež není příliš chabé. Chabé úsilí vede zase ke klesání. Vědomí, čili e, síla pozornosti a síla uvědomování vede ke schopnosti zůstat spontánně u vyvoleného objektu bez přílišného úsilí a tež bez toho, aby, e, aby vědomí ochablo a zne, znecitivělo. Této schopnosti, jestliže se chcete později zajímat o yogu, hm? této schopnosti se v yogické tradici, jak buddhistické, tak i hinduistické, říká, Abhoga. Hm? A vědomí, které je v samády je vědomí, které nemá ani nedostatečný Abhoga, což je obrácení se k objektu ani přílišným úsilím, ani bez, eh, bez patřičného úsilí, anabhoga. Hm? Čili eh, jestliže není abhoga ani anabhoga, jestliže nepoužíváme přílišného úsilí, eh, ani eh, příliš malého úsilí k tomu, aby jsme zůstali u vyvoleného objektu, můžeme dosáhnout samády, což znamená eh, spontánní usazení se vědomí na vyvoleném objektu. Tak jako je to srovnáno s tím, tak jako když kůň, hm, dobře vycvičený kůň, sám o sobě kluše, zkušený jezdec ani nepotřebuje táhnout za úzdu, ani ne, ale a ta tež úplně nepovolí úzdu, hm? bude držet úzdu uprostřed, ani ne úplně povolenou, ani ne nataženou, a kuň hm? a jezdec pak tvoří jeden celek. Hm? Eh, stejně tak, jako zkušený eh, Cyklista, jestliže je zkušený v jízdě na kole, najde správnou balanci, pak aniž by dával obzvlášť pozor na to, jak drží kolo, a též aniž by se pustil kola, kolo samo jede. A tohoto stavu je třeba dosáhnout právě meditací. A jestliže je to meditace na dech, pak tento proces spontánní pozornosti na dechu se bude projevovat zjemněním dechu. Jestliže Meditující nemá vyvinutou sílu pozornosti a uvědomění údechu a nemá vyvinutou schopnost držet úsilí údechu rovnoměrně. Dech se nestane jemný a bez překážek. Jedině jestliže vyvine tyto schopnosti, dech se stane jemný a bez překážek. A tento dech pak je spojen se stavem vědomí, které je tež jemné a bez překážek. Dobrá věda? Chcete se ji naučit? <laughs> tak začátek naprosto prostý zůstat u dechu tím, že si o člověk počítá, nebo že eh, si, eh, jestliže jsou jogiíni, kteří mají odpor k počítání, pak zkrátka každý nádech a výdech, si říkat nádech, nádech výdech, nádech, výdech a nedopustit, aby vědomí odcházelo od tohoto objektu. Hm? Jestliže se tomu tak stane a vědomí zůstává u dechu, pak samozřejmě nepotřebujete eh, počítání, pak sledovat dech. Sledovat dech pro ty, kteří ještě nemají hlubší eh, schopnost koncentrace, je nejlépe se naučit sledovat dech na eh, u nosních dírek, protože tam dotyk dechu je nejasnější. Hm? To znamená, že meditující, ačkoliv je si vědom, že dech probíhá celým tělem, obzvláště od nosních dírek do podbřížku, z podbřížku do nosních dírek, zůstává u nejasnějšího dotyku dechu. Který je onosní direk, protože tam právě největší část dechu prochází. Hm? Jestliže máme nos špičatý, nejjasnější dotyk by měl být na špičce nosu. Jestliže máme víc nos placatý, nejjasnější dotek by měl být na horní mřtu, hm? kde po počítání postupem času. Procesem počítání se tím, že jsme vynaložili úsilí a že jsme se stotožnili s aktivitou, kterou děláme a nemyslíme na nic jiného, dech a vědomí se začnou zjemňovat. Hm? Jestliže se decha a vědomí začnou zjemňovat, bude meditující pocitovat radost a naplnění s tím, co dělá dýchání a nádech, výdech a pozorování dechu. Jestliže se ovšem nebude schopen stotožnit s tím, co dělá a nevynáleze interes pro to, <hým> pak e, se to nestane a bude stále se snažit e, e, po dlouhé chvíli, po které když bude bez dechu, pak si vzpomene, že dělá meditaci na dech a pak aj, aj, a zase silou se bude snažit jít zpět k dechu, což zapůsobí jenom frustrace. Hm? Čili je důležité, jak už jsem řekl, eh, snažit se eh, zůstat u dechu tím, že člověk nachází eh, vášeň, jste eh, uspokojení v tom, co dělá. Jestliže to bude dělat plným srdcem, nastane právě proces zjemňování dechu a vědomí, který vede k pocitu štěstí. To bude možné jedině, jestliže získá jistou schopnost zůstat delší dobu u objektu koncentrace, tedy dechu, a nebude se věnovat jiným objektům. Pak právě tento pocit uspokojení s tím, co dělá, štěstí s každým nádechem a výdechem se bude stávat jasný. Každé vědomí a každá bytost touží po čem? Touží po štěstí. Hm? Jestli si ho nenajde v tom, co dělá, tak se ho bude hledat někde jinde. To je eh, nátura Všech bytostí. Čili eh, nejdůležitější je tím, že se budete plně věnovat tomu, co děláte, hm, a budete to dělat s přesvědčením a se vášní. Hm, jistě po nějaké době pocítíte ovoce hm, svého úsilí v tom, že mysl, která zůstává na stejném objektu a objekt, který se stává objektem eh, mysle dlouhé dobu, oba dva se začnou zjemňovat. A tím, že se zjemňuje dech, zjemňuje se tež vědomí a pocit těla, tím pádem, Meditující, jelikož začíná pocitovat uspokojení v tom, co dělá, vědomí samo hm, ho povede k tomu, aby se vyhýbal jiným věmům hm, a zůstal u dechu, protože u něj začíná nacházet uspokojení a štěstí. Pak v tomto stádiu pak začíná, meditace na dech, jít do hloubky a meditující tím, že zůstává u dechu už ne silou vůle a rozhodnutí, ale silou pozornosti. O to větší uspokojení s dechem prožívá a nevěnuje se dále tolik tělesným věmům a ostatním věnu věmům venku, jako jsou zvuky vlaku a aut a tak dále. A začíná se uzavírat v sobě samém, ve svém mentálním vědomí. Na začátku meditace tělesný dojem dechu je prevalentní, ale postupem času, když koncentrace se lepší. Věm dechu se stává mentální věm. Tento mentální věm právě se stává procesem zjemňování. Hm? Procesem a prostředkem, ono se to dá říct taky onak, či ne. Vlastně vše, co prožíváme, je proces.